Da, da. Lady je ideja koja se rodjela od strane Vedrana Božića i mojom malenkosti malo prije početka Nepokojenog grada 2007. Kad smo odlučili nekako Karlovačku mladež, novi val Karlovačke elektronike skupiti u, ne znam, u jedan kolektiv, uvrzo smo se, svi skupa našli sa Denisom i dogovorili Nepokoreni grad. Prvo je bila jedna večer volonterska akcija čišćenja kutela korana, flora da bi na večer napravili zabavu nekakve drugačije elektronike kako je bila poznata za Karlovac i čak zadovoljili svoje potrebe i potrebe uh, svih tamo prisutnih i dobili na kraju nekakve pozitivne komentare koji su nas nakon toga malo recimo Potaknuli, po je vidi se da to ima smisla nastaviti dalje. Da, znači Vedran Božić, prototype, ja kao dot i uh, Kodin, je iz Carlosa plus gosti u stvari lana je isto iz Karlovca, uh, član, članica dekolaže. Znači osim tog inga mi smo krenuli širiti to na, na taj vizualni dio, pa smo i u domaćima centru na Gazi, napravili. Domaći su, držali, domaći su držali da. radionicu viđenja za članove poluge i tu je zapravo krenut taj vizualni dio LED kolektiva. Da tako smo se nekako punili da imamo onako za nas, ne znam koliko nas je već, 5-6 može ovaj negdje ići i napraviti cijelu audiovizualnu nekakvu cijeli program za jednu cijelu večer. Mislim da smo čak odma posli toga išli u Sve. Zagrebu je scena velisajnog kulture što je bio super prilika jer je tema bila festival budućnosti i tamo smo išli svi kompletno no tako. da, nas osmio četiri, nas džaja, osmio četiri vidžeja, 4 vidžeja džaja. tako smo završili dvije i sedmu dvije osmio krenula s programom Bit Svega u Hrvatskom domu u Karlovcu znači program koji bi se odvio jednom mjesečno koji je nažalost stao nakon tri komada tamo smo dofurali ovog zarkofa, ponovno publici Karulovačke predstavili uminala i krstili ga u led redove službeno i zadnji put je bio Robert Radaman iz Križelac. Među je bila još jedna radionica koju vodio Dinko Filipović isto tu u centru na Gazi. Znači glazbena produkcija sa s opterom Propeller Set Reason koja je trajala tamo je ide do trećeg mjeseca. Krenula je kraj 2007. trajala do trećeg mjeseca i nakon toga je prvo prvi event bio tako korjena u Novom Ruhu, a to ćeš ti vijeko znati bolje opisati. Ideja je bila ljetno večer uskorano učiniti vizualno i glasburno. Jel' interesantno, tako da smo sa Reflektorima obasljali Javlanove i dot iz, i protetak i izlet kolektiva su bili izlušeni za glazbenu podlogu koja je već bila elektronska ambijentalna glazba i to je bilo vrlo interesantno je vrlo zgodno i sigurno ćemo i 2009 to realizirati. Nakon toga ponovo je znači, došao neko kornji grad 2008. Učeni dobrim iskustvom prošle godine i s time što smo na natječaju grada dobili pretka, bili smo mogućeti izorganizirati dvije večeri, odnosno, glazbi u hotelu koranja. Možeš ti malo reći par riječi o tim večer. U samom programu. Program je puno bio progresivniji ono, od, od prošle, od godine prije, zato što smo ono, raširali to na dvije večeri. Inače nam je ono veliko ograničenje to što imamo radno vrijeme do dva ili eventualno tri sata, pa smo s te strane dosta ograničeni po pitanju izvođača. Ovaj put je prvi dan, to je bio petak, 28. ili 29. 8. Imali smo dva flora, na kojem, glavni flora na kojem su nastupali live mlajvektovi, gosti su bili men Machine iz uh, Zagreba i Lana Pop Simonova iz Carlosa uh, i naši ovaj Dečki iz Leda, Uminal i Naos kojeg smo prvi put tako predstavili i od koji je od tada ono aktivan i nadosje zanimljiv član ovog kolektiva. Na drugom floru je nastupao ovaj DJ Ivan Krželj koji ja vodi Music fantastic programu u Zagrebu sa svojim nekakvim sind pop, EBM industrial, ne znam, setom i ovim projekcijama na pročelje hotela. Dok je vizualni dio na glavnom flooru bio pod vodstvom i LED i Viđa iz udruge Domaći. Što se tiče drugog dana, nastupali su Prototype Kodin i Dot, ponovilo se ponovno isti VJ, što se tiče ovaj, posjećenosti, bilo je jedne i druge večere poprilično posjećeno i rekao bi se da je prošlo tamo dva dana između 500 i 800 ljudi yeah. što je za Karlovac dosta dobro. Zaboravili smo reći da je tjedan dana prije toga bila i ambientalna instalacija na centralnom spomeniku u promenadi gdje opet led nekakav taj program koji je više vezak za te dnevne aktivnosti, znači blaža ambientalna down tempo muzika usmjerna prvenstveno na na sobodne špicu, reći. da, zagađene, Na je nagrađene, slučajne krulaznice koji su to jako dobro prihvatili. Da. Mislim da je to jedan, jedan, ono, ono, jedna smjernica, ali, biti, ka, kak, ono, gdje bi još trebali širiti svoje, svoje djelovanje, jel to je onako, ono taj pozadinski dio glazbe. Znači da ona nije nužno takva plesna, nego čisto da ispunjava cijeli prostor i dodajemo, dajemo nekakve. Da je moo više boja, više nekakvih ovaj. Stvar uh, ambijent. Da, ukratko. Tako da je to isto ovaj, predviđeno za sada 2009. 209. Možda bi bilo zgodno reći uh, da je samim sam tim plesnim večerima prehodila i jedna akcija uh, čišćenja tog dijela hotela Korene kao i razbijanje stakla i tvoje prije posjetiteljima, ograđivanje. Isto tako pranje flora u švrkovima, tako da je sve bilo da se kaže, sigurno za posjetitelje. Mada je sami pro devastiran i dosta opasno. Da. Imali smo sreće što je bilo suho, jel da je pala kiša, onaj pola flora bi ovaj prokišnjavao. Plan za 209-u. Plan za 20-u. Što se tiče nepogoranog grada, on je već ušao nekakav. Neku kolotečinu, isto ga probati progresivno tako povećati kako smo e, drugi. Znači drugi kak je bio dvostručen, tako bi mogli sad preći na četiri dana ili dva Znači dva vikinda prvi i drugi vikind isto za vrijeme trajanja dana piva na istom mjestu. Ako ovaj, će još stajati to mjesto tamo. Ako mjesto bude na raspolaganju. Da, ako ne, morat ćemo tražiti nešto drugo. I ništa, Ov ovaj put možemo ubaciti još nekakve radionice, uh, toliko tih 10 dana. goste iz drugih gradova. Da, da, da. G goste napokon, ono, znači svaka večer bi imala jednog ili dva gosta. I ovaj, oni bi vjerojatno bili nekakvi zastupnici nekakve scene ko, uh, ili nekakvih kruova uh, ekipa koji, koji su u proteklim godinama, znači sad su aktualni, ono, rade i tak dalje. I dovodili nekakve naj, naj, najpriškije ovaj, izvođače i ono, manje više ih sami su bili ovaj, dosta eksploatirani i onako hvaljeni da tako kažem. Um, tako da se napraviti nekakvu kombinaciju s njima i proširiti, proširiti sve na nekakve dnevne aktivnosti, znači radionice, osim ove što smo radili glazbene produkcije može se raditi i e, radionica sa e, ovim, e, programom Traktor za izgliđejanje i ako bude mogućnosti da još proširimo i počistimo taj hotel dalje i oslobodimo još jednu onu veliku halu, salu i tamo napravimo nekakav Izla, galerijski prostor i, i opet ono, igre sa svjetlima, puno više novaca uloženo u samu, same tehnikalije, takda da ono nije promocije. da bolje, ono, više promocije, ranije krenu s njom i tako, tako dalje, znači ništa ono nekakav spektakularan pomak, ali opet će se to dosta dobro osjetiti. samim time što smo već dobili nekakve potitaje, nekakva sredstva, vjerujemo da, će, da ćemo imati ovaj, više mogućnosti sad ove ovaj godine. Htio bih se zapovaliti na podršci, <laughs> s tim udrugama, partnerima, da, da, da. oni znaju koje, koje jesu. I posebno da bi se svađao volonterima koji su nam pomogli u datom trenutku kako bi se to sve uredilo i napravilo na vrijeme da, da. sve grijem. Alena ću vratiti platno. Alena, platno je... platno je... platno je... onakako kako ti ga dao, tako ću ga na drugom. Možda malo smo zajednije. Zahvaljujem, zahvaljujem se fare 2006 projektu na ovoj velikoj prilici da radimo svoju internet streaming emisiju Potrudit ćemo se da bude to ono da to postane najkvalitetnija i najslušanija internet streaming emisija u Karu. <laughs> Hvala ti far, pravo ti ljudi Zdravo ludu. dan. Kada si se počeo baviti muzikom i koji je bio prvi instrument koji si zaplovio u muzičke vode u kojima si dano? Pa, prvi instrument je bio jedan mali synthesizer, kao mali kad sam imao šest godina, to je bio običan sintić, koji je bio sa sa nekakvim malim efektićima ono, pretežito sam se, najviše sam zaljubio taj instrument kao više kao igračku, nego kao nekakav muzički instrument na kojem bi mu radi. No, nešto uzbiljnije, sam se počeo baviti s tek u početkom srednje škole, uzem sam jednostavno akustičnu gitaru i počeo sam nešto malo svirati, skidati neke pjesme, više tako metal, akustični se baladje, znači da je bilo akustinije, onda sam ako zagrizi za gitare i okupio si električnu gitaru pa sam imao malo i e, tog e, e, e, ovog raketskog stila malo žešćega, znači imao sam bend distorziranog, im koji se zvao... E, nije bitno, u tom bendu je bio prijatelj Josip i ovo bila nas je troje i tako, malo smo se šarali i time, bio sam zaljubim u gitarske efekte Kasnije, instrumente nisu nikakvo kupovao, nego sam se ukreno. Rita mašine nisam imao nikad analoga mašine. Znači imao sam to, zadnji bilo ta, ta električna gitara i danes. Znači, Plitio si se prebacio sa električne na soft. Da, tako. Plitio prvo sam se promijenio sa stilove muzičke, onda sam iz toga električna stila na soft. Znači, glavnom producireš u Risis? Pa koliko ti je trebalo vremena da vršiš svoju vještinu ono, od samog početka upoznavanja sa Rizunom pa sada do ono, final masteringa Rizunom? Pa Rizunom sam prvi put u primio negdje 2002. godine, instalio sam ga na svoj komp. I veoma je bilo zanimljiv za taj program s obzirom na tu strukturu i taj, taj, taj izleg tog programa. Už sam bio postao veliki zanimljenike elektracne glazbe, ali sam sam imao nekako svoje deze, ideje kako bi pretežito techno elektronika trebala zvučiti. Pa sam malo krenuo u rad, porizano. S vremenom, znači 2003. počeo sam izdavati nekakve svoje stvari već. Ubrzu upr, mi je bilo nekako sad te, veliki period koji je trebalo uh, da prođe da ja osvojim te stvari koje treba znati u Rizenu, što je išlo brzo sve sremeni. To je 2003. već sam napravio negdje desetak stvari. Do dan danas sam radio, jel iš savršavam tu svoju produkciju i imao različitih stilova i različitih jel, načina izgleda na glazbenicu. Mm -hmm. Koji su glazbenici imali najveći utlice na tvoj stil? Ja, prepostavljam da si počeo i imitirati, to je slagano nekakve stilove i artiste, dok nisi ono, napravio nekakav svoj stil. Pa koji su imali u početku naj, najjači Pa U elektronskoj glazbi ti ti, ti, ti izvođači pretižito nisu bili strogo meni niti jasni, niti formirani, nik, nikosti ni šta, nisam puno znao tim izvođačima. A krenuo sam na taj način da smo išli po ima po Zagrebu, po Hrvatskoj i tako nalazi različite dj i s vremenom usvajali da neka poznata imena i snimali sivi ili e, promo CD-e, live seta nekog i tako. To smo slušali doma po kućama. I onda s vremenom do, dobili čovjek ideju kao malo, malo boljeg stila kako bi da trebalo izgledati. I nekakvi producenti, glazbenici s vremenom su više vrvili. Van i isticali se kao jači pojedinci u tome i kvalitetniji koji smo mi usvajali, recimo tipa počeši od ovih Hrvatskih, meni se jako dopadao bio Petar Dundov kao izvođač, Hrvatski, Hrvatski DJ Kiki i tako to neki hrvat. danas izvođači. S vremenom smo poznali te neke ove malo e, uži krug izvođača, ne je toliko poznati koji sam istino cijenio, a onda posto, počeli smo to više, počeli sam to više ovaj, informirati se o tome i onda sam pronalazio malo svjetske, na svjetskoj razini izvođača. Osim toga, jel, bili sam, bio sam fan i Richi Haftina, koji, koji postupuo na Hrvatskoj i tak nekakvih DJ-a. Afex Twin je bio u igri, eh, Dave Clark i većinom ti tehnoisvođači ovo ostale stilove nisam baš pretižitošnje. s vremenom smo krenuli na nekakav drugčiji stil služanje elektronike i, i ču vrstu elektronika tipa IBM ili nekakav dubstep ili nešto tako. Nedovno si imao nastup u sklopu svoje izlužbe. Znači to je bio multimedijalni event na kojem si zajedno sa a, dvojcom a, izvođača Uh, svirao uh, fuziju zapravo, djeza i elektroničke glazbe. Kako to je ispalo? kako je dojam na tebi ostavio rad Pa, prvo to... E, prvo, a ja sam još pitao o tim izrađačima. To, to su super deci koji su završili e, srednju školu glazbenu. E, Bojan Draković je završio trubu i svira klavijature, stvarno čovječ majstor i, i, i stvarno kuži tu elektron, stvarno tu vrstu djeza i tu lazbu. U drugi je Marko Bichon Paul i on je također zavišao srednju za saxo Njih dvojica, evo, no, odnosno nas trojica, odlučili smo tako napraviti neku malu, neki bend u, u početku je bila ideja da napravimo bend tog kjuča djeza elektronsnog stila. Ali u biti nismo jako zalagali svine za to i onda sam odlučio napraviti tu izložbu vinarni akrilik, svoje, svoje radove i uh, odlučio da bi bilo fora da izvedi nekakav live performance glazbi. I onda sam se sjetio njih, njih dvoje i rekao je ajde ja ću se ključiti i napravili smo tak jednu jam session. Jam. Kako su bile reakcije? Pa reakcije publike je bilo veoma pozitivno e, očekivano i e, bio pozitivno orientirani i izreden. E, ljudi su bili stvarno zadovoljni, pogotovo sa muzikom su bili zado, zadovoljni stariji ljudi koji su došli, njima se to jako sviđalo, a i manji na njih. Super, I kako nam još evente pripremaš za budućnost? Evo, moj zadnji pitanje pa sad neke svoje solo evente imam u glavi, a pretežno su eventi vezani za udrugu. A to što smo radili, znači što imamo u udruzi, to bi bilo neka neka svirke, eventualno neko možda neki malo jača svirka, tipa nekog festivala ili nekakav aktiše prostor gostovanje, eventualno možda kako još izložbu, izložbu slika otvorim svoju i ili nešto tako slično nekako, možda performance, ne ili nešto. Evo to je bi bilo to. Hvala puno, bijete uminao. U današnjoj emisiji Papadaroga ćemo govoriti o jednoj od ovisnosti je li to uopće ovisnost, radi se o igricama, kompjutarskim igricama, odnosno sve popularnijoj, hiper, kripto, mega popularnoj igrici World of Warcraft. Danas je s nama Roko. Dobar dan. <laughs> Evo, Roko, možeš za početak predstaviti tko si, što si i zašto si ovdje. Ja sam Roko Šičić, volontiram u odruzi To Došao sam naučiti raditi, ra, internet emisiju. Pa volim igrati World of Warcraft, igram ga od 9. godine i ja bih rekao da je to najbolja igrica na svijetu. Koliko prosječno na okreš? Tjedno oko dva sata, a vikend uznao ide 6. Zašto tako dugo igraš? Jel, jel, šta ti tu privlačeš, šta je tu zanimljivo? Pa jako je zabavna igrica i može se upozniti se drugim ljudima i naučiti engleski dobro. Igraš samo zato da se upoznaš s drugim ljudima i naučiš engleski? Pa i ne, zato da, da, da, da, imam, najbolje, da imam što bolje stvari u igrici. Pa da se poboljšam li da se sve bolje stvarima koje on može staviti na sebi. A kako si uopće počeo igrati? Došao sam za zimske praznike kod tate i, po i tata mi je pokazao tu igricu i počeo sam je igrati. Jel ti misliš da je ta igranje, veli to ovisnost? Pa bilo je slučaje da su se liječili ljudi od toga za ters, zato jer su igrali previše, evo, jedan slučaj je bio da je da se čovjek nije iz kuće sa kompjuterem, micao samo je jeo i pio, to je isto uz of Warcraft Dva mjeseca. Ali misliš da si ti ovisan o tome? Ne mislim. Kako se osjećaš kad recimo mjesec dana ne... Jel, se, jel ti se uopće dogodilo ove godine da mjesec dana ne igraš? Je, je bil, bile bilo je da se pola godine skoro nisam igrao. Zato jer sam drugu igricu jednog otkrija. Kako se Jel vi. Ali mislim da je život pozitivno ili mislim da si dobro i nešto život i Mislim, da sam dobio. Mm, mislim da sam dobio zabavu. A jel imaš neke drugog paplika zabava? da smo. Pa recimo kad je zimo igra, sam snegli. E, po ljeti se kupam puno i u oba. A ja sam čula da ti po zimi više za da se igraš. Prosti. Ja sam čula da se ti po zimi opće ne igraš ani na snijegu nego da samo sjediš za kompjuterom. Pa i to je istina, igram se malo više nego kad traješ škola. A jel sad lažeš zbog ovisnosti, jesi sad lagao zbog ovisnosti ili zbog nečeg drugog? Mm, nisam lagao. Pa rekao se da, da se igraš na snijegu. Nisam rekao da se igram cijeli dan, ali da se, ili koliko se igram. I šta planirajte, je veliko dobro preto. Nastavit se igra. Da, i, i to je to. Dobro. Je ja li mi što zaporučiti ostalim igračima ili ne igračima? Ne. sa mnom je poseban gost današnje emisije Denis Mikšić koji je iz Zid Buke projekta. Hoćemo postaviti par pitanja. Prvo je reći nam kako je počeo projekt, to jest kada i ko su akteri tog projekta. Eko, projekt je počeo potpuno slučajno tamo negdje 2005. ili 6. godine. sad se više ne sjećam negdje tamo. Izgleda je bilo kraj 2006. godine. Ovime kolega iz Križevaca Krunov, kojim dalje sam nastavio raditi. Zvao da gostujem tako kao kao VJ u stvari na nekom ono njihovom koncertu koji su radili u šakocu u prostoru koji je tada vodila Čakovečka udruga Akt. Prostor se zove Stari Hrast, tamo su uglavnom državani tako, bili neki parti, koncerti i sl. U stvari nisam čak ni znao čemu se radi. Evo, bilim, kao što sam rekao, me tamo da Nun no, sam očekivao da će dobiti nekakav baš ono standardni kao techno ili neki takve nekakav elektro party. No ono, međutim to je ono izglalo potpuno drugačije. Bilo je uglavnom DJ, ali su paralelno. Znači zajedno uh, Kruno ili kao kako se zove gentle junk, to mu je kako se to kaže, umjetničko ime. I uh, Robert Radamant plus uh, karlovački git, ba, gitarist, članc neki Karlovačkeg Nois banda ta nekog. Uh, prije od deset godina kako se to je band zvao? Bah? Bach, može biti. Eda, bah, a inače de, ka zovemo bah, inače to je Mario Tur, poznati karlovački novs gitarist Inače štovatelj lika i dijela uh, ovoga, melvinsa baza iz Melvinsa i ostali. O on nije znao baš o čemu, će, sad će se tu događati u glavu, sad, sad je to tako bilo ovajan tak ono on, nekakav improvizacijsk, improvizacijska zabava, trajalo je nekakvih šta znam, 2 sata, 2-3 sata. Tako ja sam uglavnom tu samo viđeo e, i onda se to tako dobalo nekim ljudima, pa su nas poslije zvali e, na vesan kulture da nastupimo, tamo je bila jedna velika all around ekipa, dakle i Radamant Kruno. Dakle, Gentle Junk, Bach, Pajo iz uh, ono, Cool De Sack projekta, Tanja Topolovec i ja. Tako da je to ajde, bilo što ono dosta dobro i posjećeno. E, i ništa, ej, ajde, sad je to nekako tako krenulo. Paralelno s tim je išla i ona priča sa onim te, trend dekonstrukcije, rezanjem auta koje je tako ljudi u biti uh, nekako uh, dosta poisto vječuju sa zidom buke. Malo je on drugačije, radi se, dakle, više to jednom onako... Jel ima, je ima tu neka skrivena poruka kod rezanja auta ili, ili je to bio čisto ovoga? Pa dosta ljudi je, dosta nas se ljudi to pitalo je li to neka, ili ima nekakva skrivena poruka, u stvari kad smo mi rekli da u stvari baš tu ni nemam nekakva skrivene poruke nego kako smo mi biti došli na ideju repak auta, to je bilo čisto jedna praktična stvar kako smo trebali riješiti jedan stari automobil iz dvorišta, na otpad, a nismo ga mogli prenijeti kroz Haustor ili je bio zatrpan nekim tamo građevinskim materijalom, onda ja, smo ga morali razrezati na komade da ga iznesemo van. Ej, to se sada uh, u razgovoru, to se ovako dopalo, ovoj Tanji koje sam već spomenuo i ona je predložila kao da, da bi to mi napravili kao performans da bi to te dono, to je zašteta što nije snimljeno i onda smo, ajde mi išli to. Do... E, prvi puta na Pride 2006. godine onako javno rezanje auta u Labinu na e, Multimedijalnom festivalu. E, s time da je tamo, nakle, tamo je to toš bilo nekako dodano, napravljeno je bilo cijela dakle, sa rasitom scenografijom, plus cijeli automobil i mi smo bili ozvučeni od strana naših prijatelja iz Italije, inače jednog ovako dosta tako značajnog talijanskog noise projekta e, od RZ, e. Dakle, oni su nas to ozvučili, taj zvukove, ovi brusilice su procesuirali i puštali preko nas uh, van kroz dosta Isuš jak razblas. Puno buke, e, da, uglavnom, bilo jako bučno, tako ono, glavna većina publike izašla van nekim, uh, što im je ono, što od dima, obzirom dok se reže auto, ima puno tog spalje, od, od tog spaljenog laka, to dosta tako smrdi, dimi se i bilo je bučno, pa uglavnom, eto, publika je, Alon on, bilo je uglavnom dosta efektno. Kada toga, na kakvu publik ciljeti? Pa, ne ciljamo na publiku. Evo tako. U biti, cijela priča je bila napraviti nešto gdje se može pokazati publici da nije potrebno, ne znam, neako specijalno tehničko znanje, niti nekakva vrhunska oprema da se, napravi, dakle, da se izrazi. Dakle, evo, može se reći, da se umjetnički izrazi. Dakle, dovoljno je doba, dobra ideja i tako. Nešto volje. Uh, jeste izdali što sada? Uh, smo mm, jedan, pa to se mislim može se reći CD, nije u stvari odpravi CD na nije izašao, na, uh, nije izašao na, nekom, na, na, na nosaču zvuka. To je za Gentle Junk uh, net label. Uh, Semo evo skros tak isto slučajno je, na, slučajno je napravljeno našli smo se u križevcima i tako je ono ukopčali opremu je, pa idemo snimati materijal e, ono, smo mi to snimali snimali ne znam ja, dva dana, toga je kruno izrezao tako napravio kao nekakvu ono post, to baš post nego više nekakav onako izrezu i izmontirao. Mislim e, nekog šest stvari takvi osta. Je li to ljudima dostupno negdje. Da može se pronaći preko Arka Orga ili preko našeg MySpace. -a myspace.com/zitbook. Right. there's no rationalization for what you do and you are Satan's little helpers. Okay? Kill yourself. Seriously. You're the ruiner of all things good. Kako vidiš budućnost zitbook Uh pa vidim u razvoju uh, što se tiče uh, nekih kolaboracijskih projekata sa uh, drugim umjetnicima, stari li... Cijela priča se je razvija kruno, je, možda tu na to, je čak ne, nešto, nešto više od, od mene radi na, na tome. Dakle, komuni, dakle, komunikacija sa drugim umjetnicima koji se bave elektronskom ili ne mora biti ni elektronskom glazbom, nekim performing artom ili tak dalje, općenito proizvodnjom zvuka. Pa evo, već ono, imamo nekih, tako, ono, u stvari nekih, imamo dosta jako Puno kontakata, ne znam, na MySpace imamo preko tisuću frendova. E, dosta njih dolazi tako iz nekih evropskih zemalja, tipa Austrija, Njemačka, Francuska, Velika Britanija, Amerika, e, nešto imamo Japana, Australije i tak dalje. Dosta evo, kontakti, dakle, i Brazil, evo, recimo, može se tako reći ono globalno. Evo, iskreno, dok se nisam počeo baviti ovako sa to, takvom glazbom. E, nisam ni znao da, je, da ima u svijetu toliko ljudi zainteresirani općenito za proizvodnju nekako i tako malo drugačijeg nojza, odnosno drugačijeg zvuka koji se sada zove tako noise ili buka ili kako već. I evo za kraj reci nam uh, jednu hm, posebnu misao. Paću reći baš neku posebnu misao nego mogu ovako poznati sve zainteresirane da nam se uh, priključe slobodno se mogu javiti i dakle, preko MySpace koji su dakle svi zainteresirani za bilo koji oblik suradnje dakle, bilo na nekom uh, polju uh, dakle, što se tiče audija, snimanja live, uh, dakle live. Nastupa snimanja, dakle, nekakvih kolaboracijskih projekata, sudjelovanja u nekakvom onom videu, e, izričaju ili u ovom scenskom. Dakle, otvoreni smo za e, ra, najrazličitije suradnje Pa evo, feel free. Evo, hvala Denisu. There's no rationalization for what you do, and you are Satan's little helpers, okay? Kill yourself, seriously. You're the ruiner of all things good, seriously. No, this is not a joke. It's going to be a joke coming. There's no fucking joke coming. You are Satan's fun, filling the world with violent garbage. You are fucked, and you are fucking us. Kill yourself. It's the only way to save your fucking soul. Kill yourself. the day